Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha haqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Ya ayuhaladzina ataquu rabbakum Alladzii khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha Wa koolu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demikian juga para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas sebuah kitab yang sangat indah yang membicarakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, dan dia merupakan Ashraful Mursalin, yaitu para Rasul yang paling mulia di antara seluruh para Rasul, wakhtamun Nabiin dan penutup para Nabi. Dan kita akan membahas dari sebuah kitab yang ditulis oleh al Imam Al-Hafiz Abu Al-Fida. Ismail bin Umar bin Khathir al-Kurashi, yaitu kitab yang berjudul Al-Fusul fi Sirat Rasul, yaitu tentang pasal-pasal atau bab-bab yang berbicara tentang sejarah Nabi saw. Yang kebetulan penulisnya sangat terkenal, sangat masyhur, yaitu Al imam ibn Khathir, yang beliau adalah penulis tafsir ibn Khathir yang merupakan tafsir yang sangat ma'ruf dan masyhur di tanah air kita. Sebelumnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membahas tentang kitab yang indah ini, perlu kita jelaskan tentang sebuah muqaddimah menjelaskan tentang pentingnya kita belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita dapat ibahsinya para salafus saileh, para sahabat, para tabiin dan juga tabiut tabiin, demikian juga para ulama setelah mereka benar-benar memberi perhatian yang besar terhadap sirah nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya al khatib al baghdadi dalam kitabnya al jami' li akhlaqir rawi wa adab as sami' membawakan sebuah riwayat dari ali bin al husain radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya ali bin al husain pernah berkata kunna nu'allamu maghaziyan nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as surah minal qur'an kami dahulu diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari tentang surat dari Al-Qur'an. Kita tahu pentingnya mempelajari surat dari Al-Qur'an. Ternyata mereka dahulu para salaf mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengajari Al-Qur'an kepada mereka. Ini menunjukkan tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga al-Imam Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri beliau berkata, "Fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirah wa dunia. Sungguhnya dalam ilmu sejarah Nabi, ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ilmu dunia <coughs> dan ada ilmu ilmu tentang akhirat. Ini menunjukkan tentang pentingnya kita mempelajari <coughs> sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau. Demikian juga kita akan melihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi SAW yang telah mengorbankan jiwa, harta dan raga mereka untuk membela Islam, untuk berjuang demi Islam. Dan kita melihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka. Yang hal ini akan mengantarkan kita, ya, membuat hati kita lembut, membuat kita hati kita lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian orang Tatkala dia rajin beribadah, tatkala dia rajin berpuasa, solat malam, terkadang akan timbul dalam dirinya rasa ujub, rasa bangga dengan amalan solehnya. Akan tapi tatkala dia melihat bagaimana perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat, maka dia akan sadar bahawasanya, apa yang dia lakukan tidak ada apa-apanya. Terkadang seorang tatkala dia berkorban demi Islam, dia menyumbangkan sebagian hartanya... Dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, timbul dalam hatinya rasa ujub, rasa bangga dengan amalan solehnya. Tetapi jika dia melihat bagaimana sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat dan sejarah salafus saleh, maka dia, dia akan paham bahasanya apa yang dia lakukan tidak ada bandingannya dengan perjuangan yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya, Alimah Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Roaytul al shigal bil fikhi wa samai al hadith la yakadu yakfi fi salah al Kata beliau. Saya memandang bahwasanya sibuk mempelajari ilmu fikih dan sibuk mempelajari ilmu hadis tidak cukup untuk membenahi hati seseorang illa an yamzija bil raqa'iq wa nazar fi siyar salaf salih kecuali setelah, selain dia mempelajari fikih dan mempelajari juga hadis-hadis nabi dia campurkan dengan ilmu raqa'iq ya, tentang masalah ya, masalah hal-hal yang bisa melembutkan hati dan juga mempelajari tentang sirah salafus salih di antara sirah yang sangat penting adalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita dapati para sahabat mengkhususkan waktu mereka untuk mengajarkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ubaidillah bin Utbah pernah menghadiri majlis ibnu Abbas dan dia berkata, walaqadu kuna nahzuru indahu, fayuhadithuna al-Ashiyata kullha fil maghazi kami pernah hadir di majlis Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma dia dia mengkhususkan satu sore penuh sampai malam khusus mempelajari tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan perhatian para salaf tentang mengajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala para jemaah umroh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala sungguhnya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah yang sangat menakjubkan sejarah yang sangat yang sangat ya mengagungkan oleh karenanya, kalau kita bandingkan sejarah Nabi saw dengan sejarah-sejarah orang-orang yang lain, kita dapati bahwasanya sejarah Nabi penuh dengan keistimewaan. Di antaranya, bahwasanya kalau kita perhatikan kisah-kisah orang-orang terdahulu atau sejarah-sejarah orang-orang yang terkenal yang memberi pengaruh dalam perubahan dunia, kita dapati bahwasanya sejarah mereka biasanya hanya berkaitan dengan salah satu dari jenjang kehidupan mereka. Ya. Ada jenjang dari kehidupan mereka, masa kehidupan mereka yang membuat mereka terkenal. Ada jasa mereka dalam satu sisi kehidupan mereka yang membuat mereka terkenal, memberi sumbangsi besar dalam perubahan peradaban dunia. Ada pun Nabi SAW. Kalau antum pelajari sejarah Nabi SAW, maka seluruh jenjang hidup Nabi SAW penuh dengan pelajaran, penuh dengan kuduah, penuh dengan uswah. Dari sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Seluruhnya, sisi kehidupan Nabi SAW merupakan kuduah dan uswah Teladan yang bisa kita ikuti Bahkan sejarah seperti ini Tidak kita temukan dalam sejarah Nabi-Nabi terdahulu Nabi SAW kalau kita lihat Tentang sejarah hidup beliau Beliau adalah seorang ayah Beliau juga adalah seorang Ya Seorang kepala negara, kalau seorang ingin Mendapati teladan yang baik, bagaimana Menjadi ayah yang baik, maka dia akan Dapati contoh dari Nabi SAW Beliau seorang suami Kalau seorang suami ingin Mengambil pelajaran bagaimana menjadi suami yang teladan dia akan bisa dapatkan dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah kepala negara. Kalau seorang ingin pelajari bagaimana sih menjadi seorang presiden yang baik, menjadi kepemimpin yang baik, maka dia akan dapati dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang ingin mempelajari bagaimana menjadi ustaz, menjadi dai yang baik, menjadi mufti yang baik, dia akan dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mufti. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswa dan teladang. Berbeda kalau kita mempelajari kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mempelajari kisah Nabi Isa AS, kalau kita ingin melihat bagaimana sih menjadi pemimpin yang terbaik, tidak akan kita dapati dari sejarah Nabi Isa AS. Nabi Isa AS bukan seorang raja. Kalau kita ingin mendapati bagaimana sih menjadi suami yang baik, Nabi Isa bukan seorang suami. Kalau kita ingin mendapati bagaimana sih menjadi ayah yang baik, Nabi Isa AS bukanlah seorang ayah. Beliau bukan pemimpin negara, bahkan beliau diburu oleh orang-orang Romawi, dan akhirnya orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi mengaku telah menyalib Nabi Isa alaihissalam. Namun kenyataannya tidak demikian, sebagaimana firman Allah subhanahuwataala, wa maqataluhu wa ma solabuhu wa la kinshubihalhum. Sungguhnya mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi ada orang yang bahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bar Barrafahulillahi akan tapi Allah subhanahuwataala telah mengangkat nabi Isa ke atas langit demikian juga nabi-nabi yang lain nabi nuh nabi musa nabi musa dikejar oleh firaun oleh karenanya sejarah yang paling sempurna adalah sejarah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa karena Allah menjadikan sejarah beliau sejarah yang sempurna beliau adalah akhir al-anbiya nabi yang terakhir kata nabi sallallahu alaihi wasallam saya kunu fi ummati salatuna dajjalun kulluhum yaz'amu annahu an nabi wa ana khatamun nabiyyin wa nabiyya ba'di akan ada di antara umatku 30 pendusta Semuanya mengaku sebagai Nabi Dan aku adalah penutup para Nabi Tidak ada Nabi setelahku Karena Nabi adalah Nabi terakhir Penutup para Nabi Oleh karenanya sejarah Nabi SAW sempurna Disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejarah yang sangat sempurna Sehingga orang bisa mengambil teladan dari sejarah Nabi SAW Karenanya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi Rahimahullah Pernah berkata dalam Uh, kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wa nihal beliau berkata Falau lam falau lam takun lahu mu'jizatun jizat, mu ghayru siratihi sallallahu alaihi wasallam Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya mukjizat yang lain kecuali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup sebagai mukjizat Kalau seandainya Rasulullah sallallahu sallam tidak punya mukjizat yang lain tidak perlu Isra Mi'raj tidak perlu keluar air dari tangan beliau tidak ada mujizat-mujizat yang lain, kecuali tentang perjalanan hidup beliau, maka sungguh sudah cukup merupakan mujizat yang merupakan hujah agar orang-orang beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kehidupan beliau seluruhnya penuh dengan pelajaran. Oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah SWT tidak pernah bersumpah dengan seorang Nabi pun. Allah SWT hanya bersumpah dengan umur Nabi SAW. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, La amruka, innahum lafi saqratihim ya'mahun tatkala allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang bagaimana kaum nabi lut yang mereka terjebak atau tenggelam dalam kemaksiatan yang sangat besar yaitu homoseksual dan mereka tenggelam ya buta ya, dalam maksiat tersebut maka allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut umur nabi sallallahu alaihi wasallam la amruka demi umur engkau Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma, Wahayatika demi hidupmu wahai Nabi s.a.w. Innahum lafi sakratih mi'amahun. Sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, Benar-benar dalam mabuk, Yang mereka mabuk dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena kehidupan Nabi s.a.w. Seluruhnya penuh dengan pelajaran. Allah tidak mungkin bersumpah, Dengan perkara-perkara yang sepele. Allah bersumpah dengan hal-hal yang menakjubkan. Wal asur Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan hal-hal yang menakjubkan di antaranya adalah Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati hal-hal yang menakjubkan, suri toladan, yang muncul dari seorang yang sangat mulia, yang berakhlak yang sangat tinggi, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang sangat mulia. Para hadirin rahmati ilallah subhanahu wa taala sungguhnya mempelajari sirah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada mempelajari agama Islam karena dengan mempelajari sirah nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan bisa mendapati banyak perkara-perkara-perkara agama yang merupakan praktek nyata, praktek amalan. Terkadang kalau kita melihat teks-tekstual hadis nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang kita tidak begitu paham Nabi SAW bersabda demikian Rasulullah SAW bersabda demikian Bahkan terkadang Allah menurunkan ayat kita tidak paham maksudnya apa Namun tatkala kita mempelajari sirah Nabi SAW Dan kita mengetahui kenapa Rasulullah SAW mengucapkan sabda beliau Dan kita mengetahui kenapa Allah menurunkan ayat ini Kita mempelajari asbabun nuzul Dan juga asbabul wurudil hadis Tentang sebab turunnya hadis Dan sebab turunnya ayat Allah SWT Maka kita akan semakin paham Tentang bagaimana maksud dari ayat dan hadis-hadis tersebut Demikian juga kita akan dapati bagaimana praktek nyata Nabi SAW terhadap Al-Quran. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya, Oleh karenanya Aisyah RA mengatakan, Kana khulukuhul Quran. Sungguhnya ahlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Kenapa? Karena praktek Nabi SAW, itulah praktek dari Al-Quran. Kalau kita ingin lihat bagaimana praktek hidup dari Al-Quran, Lihatlah ahlak Nabi SAW. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Wa anzalna, Ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau az-zikra yaitu Al-Qur'an litubayyana lin-nas agar engkau jelaskan bagi manusia ma nuzila apa yang diturunkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menjelaskan isi dari Al-Qur'an Bagaimana penjelasan beliau di antaranya dengan kita mempelajari sejarah kehidupan beliau alaihi salatu wasallam kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk meneladani Nabi S.W.T. dalam Firman-Nya: "Lakodeka nala kum fi rasulillahi uswatun hasana". Sungguh bagi kalian pada diri Nabi S.W.T. ada uswah hasanah ada teladan yang indah. Sekarang bagaimana cara kita meneladani Nabi S.W.T. Tidak mungkin kita bisa meneladani Nabi S.W.T. kecuali dengan mempelajari sirohnya, ya, sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Mala Ma yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak mungkin sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain tersebut juga hukumnya wajib. Tatkala kita diperintahkan untuk beruswah, untuk mengikuti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna kecuali dengan mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah, saniyallahu ayyakum. Sejarah siapa yang sedang kita pelajari? Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia. Manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Manusia yang paling mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Adalah nabi yang terbaik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat kelak. Nabi adalah nabi terbaik, pemimpin para nabi, pemimpin seluruh umat manusia. Dia lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Tatkala di hari kiamat kelak, tatkala manusia di padang Mahsyar menunggu datangnya Allah Subhanahu Wa Taala, Liva silkodoh untuk memulai persidangan. Tatkala itu matahari turun dengan jarak satu mil, manusia dalam keadaan kepayahan, panas terik menimpa mereka. Maka orang-orang pun berkumpul. Mereka kesulitan menghadapi Sesuatu yang sangat berat Sehingga mereka pun beramai-ramai mendatangi para Nabi Mereka mendatangi Nabi Adam AS Minta agar Nabi Adam AS memberi syafaat kepada mereka Agar Allah memulai persidangan Akan tapi Nabi Adam AS ya, Beriktizar beliau minta uzur tidak bisa memberi syafaat Beliau berkata Izhabu ila Pergilah kepada Nabi yang lain Maka berjalannya orang manusia menuju Nabi yang lain mereka datang kepada Nabi satu demi satu. Mereka mengatakan, Amataromanah nufihih. Tidakkah engkau lihat wahai sang Nabi tentang kesulitan yang kami hadapi? Mereka datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi syafaat kepada mereka agar Allah memulai persidangan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dosa-dosa yang dia pernah lakukan dan dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Adam AS tatkala diminta syafaat, beliau menyebutkan tentang suatu dosa yang beliau telah bertobat dari dosa tersebut dan telah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi, karena pernah berdosa, Nabi Adam AS malu untuk memberi syafaat. Maka dia berkata, Idhabu ila wairi, pergi ke Nabi yang lain. Nabi Ibrahim AS pun demikian. Dia mengatakan, saya pernah berdosa dengan tiga dosa. Kemudian Nabi Ibrahim AS malu untuk memberi syafaat kepada manusia tatkala itu. Dia mengatakan izah bu ilagoiri. Dan demikianlah para nabi semuanya meminta uzur tidak bisa memberi syafaat sampai akhirnya mereka pun mendatangi Nabi saw. Akhirnya Nabi saw pun sujud kepada Allah di bawah ars Allah subhanahuwataala kemudian memuji Allah, de, Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah sampai akhirnya Allah subhanahuwataala mengatakan, ya Muhammad irfa'arosak wahai Muhammad angkatlah kepalamu bangunlah dari sujudmu. Wasal tu'ta dan mintalah, ka'wa akan dikabulkan. Wa syfa'tu syafa' dan berilah syafa'at, dan ka'wa akan diberi syafa'at. Tatkala seluruh Nabi seluruhnya, tidak mampu dan malu untuk beri syafa'at, maka nampaklah bagaimana kemuliaan Nabi SAW. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, Maqaman Mahmudah, tempat yang mulia, tatkala itulah nampaklah bagaimana keunggulan dan keagungan Rasulullah SAW dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Demikian juga disebutkan dalam hadis. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pula, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dan langsung dengan Allah untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan solat lima waktu. Beliau pernah pergi ke tempat langit yang tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung menerima perintah Allah untuk menjalankan salat lima waktu dan ini tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang lainnya ini menunjukkan akan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya sejarah nabi sallallahu alaihi wasallam atau kemuliaan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang lain apalagi dibandingkan dengan orang-orang biasa nabi hanya bisa dimasukkan dalam saf para nabi adapun dibandingkan dengan orang-orang selain para nabi ini adalah satu, salah satu bentuk penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, buku yang pernah ditulis oleh Michael H. Hart tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan dunia, meskipun dia meletakkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang nomor satu, akan tapi ini sebenarnya tidak layak, tidak layak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan orang-orang yang seperti Adolf Hitler, kemudian orang-orang yang ya, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu adalah orang yang sangat mulia, pemimpin para ambia. Bagaimana dibandingkan digandakan dengan orang-orang yang seperti seperti mereka. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, tak kala kita mempelajari siroh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari siroh Nabi yang benar-benar mausuk, benar-benar diriwayatkan dengan jalur-jalur yang sahih, dengan sanat-sanat yang sahih yang tidak diragukan kenapa karena kalau kita pelajari sirah nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ya di antara sumber-sumber yang menyebutkan tentang perjalanan hidup nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya al-quranul karim kita dapat di dalam al-quran banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya seperti dalam surat ali imran menceritakan banyak ayat yang Allah turunkan tentang perang uhud kita bisa lihat bagaimana Allah menurunkan ayat-ayat dalam perang uhud Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Anfal Allah turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Badar. Contohnya bisa misalnya dalam surat Taubah Allah sebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Tabuk. Demikian juga ayat-ayat yang lain banyak berkaitan dengan Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara sumber tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Kutubus Sunnah seperti Sunan Abu Dawud. Kemudian Sunan Nasai, Ibn Majah, dan Sunan Tirmidhi. Dan kitab-kitab yang lainnya. Yang direwaitkan dengan sanat-sanat yang sahih. Dengan jalur-jalur ya, perawi-perawi yang dipercaya. Sehingga setelah kita mempelajari sirah Nabi, kita yakin bahwasanya sirah tersebut sirah yang benar. Berbeda kalau Antum mempelajari sirah Nabi-Nabi yang lain. Sekarang kalau Antum ingin belajari sirah Nabi Isa. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Isa AS. Timbul banyak keraguan tentang kebenaran cerita Nabi Isa AS. Benarkah cerita Nabi Isa AS? Kita dapati kisah Nabi Isa, diriwayatkan dalam kitab-kitab Injil. Dan kitab Injil yang terkenal, ya di kalangan orang Nasrani, seperti kitab Injil Mata, Lukas, ya. kemudian apa? Yohanes, dan satunya lagi apa? Ya. Ada empat Injil yang terkenal. Ternyata kita dapati, para orang-orang Nasrani, para ulama Nasrani, mereka juga khilaf apakah empat orang ini Matius, Lukas, Yohanes. Ya, ya. Ini adalah benar-benar murid Nabi Isa AS dari Hawariyin. Ini khilaf yang berat besar di antara mereka. Banyak di antara mereka yang menolak. Bahawa empat orang ini termasuk termasuk dari murid-murid Nabi Isa. Khilaf yang keras di antara mereka. Kemudian kalau kita lihat tentang Injil. Kita tidak dapat sanad kepada Nabi Isa AS. Berbeda dengan kitab-kitab hadis. Kita dapat sanad dari para perawi. Haddathana fulan, anfulan, anfulan. Alimam Al-Bukhari mengatakan, Haddathana fulan, anfulan, anfulan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perawi-perawi tersebut, Benar-benar diperiksa oleh para ulama tentang kisih Tentang amanahnya. Kalau mereka ketahuan berbohong sekali saja, Tidak dipakai. Meskipun berbohong dalam masalah dunia. Bahkan meskipun mereka tidak pernah berbohong. Bahkan meskipun mereka rajin ibadah, rajin solat malam, rajin baca Qur'an. Akan tapi jika hafalannya lemah, pernah lupa atau sering lupa, maka tidak dipakai oleh para ulama. Jadilah sanatnya sanat yang lemah. Tidak mudah menjadi perawi hadis Nabi SAW. Oleh kerana Nabi SAW telah mengancam dengan tegas, Man kathaba alayya muta'amidan, faliyatabawu amaka adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya kaplingnya di neraka jahanam. Sehingga para ulama tidak mudah menerima hadis-hadis Nabi. Mereka seleksi mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah dan mana hadis yang palsu. Sehingga tatkala sejarah Nabi sampai kepada kita dengan sanat yang sahih, kita yakin akan sejarah tersebut. Saya pernah bertemu dengan seorang yang dia masuk Islam gara-gara melihat sanat. Dia melihat hadis Bukhari, hadis sahih Muslim, dia dapati ada sanat anfulan, anfulan, anfulan. Yang itu dia tidak dapat di dalam Injim. Sehingga akhirnya dia pun berubah menjadi seorang yang yang muslim Kemudian belum lagi kalau kita berbicara tentang ya, Kontradiksi yang terdapat dalam Injil Sampai ada salah seorang pendeta Seorang doktor, dia ahli dalam bidang ya, Kenasranian ya, Yang tinggal di Papua Dia masuk Islam gara-gara apa? Dia sebutkan, dia masuk Islam Gara-gara dia memiliki Nusho Al-Quran yang dicetak dengan perbedaan waktu dari tahun ke tahun, dia mendapati bahwasanya ashabul kahfi, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, mereka masuk dalam goa 309 tahun, tidak pernah berubah. Cetakan Al-Quran dari dulu sampai sekarang, tetap menyebutkan berapa? 309 tahun. Namun, tak dia meriksa injil yang dia miliki, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari dekade ke dekade, ternyata ada perubahan. Membuat dia ragu tentang, otentiknya, keabsahan dari Injil. Ada pun Al-Qur'an Allah telah jamin. Hadis-hadis Nabi juga Allah telah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan jaga Al-Qur'an tersebut. Dan di antara bentuk penjagaan terhadap Al-Qur'an adalah Allah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sirah yang benar yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih yang tidak diragukan tentang kesahihannya. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang kecintaannya kepada nabi sallallahu wasallam kurang bahkan dia masih lebih mencintai dirinya daripada nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah berdosa dalam satu hadis kata nabi sallallahu wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wanasi ajmain tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya daripada orang tuanya dan daripada seluruh umat manusia. Seorang harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayahnya daripada ibunya daripada anak kandungnya. Dan ini kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya tidak mungkin dinafikan iman dalam syariat kecuali karena suatu yang wajib yang ditinggalkan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai kalian menjadikan aku lebih dicintai daripada yang lainnya menunjukkan mencintai nabi lebih daripada yang lainnya hukumnya wajib bagi kaum muslimin oleh karenanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sahih Bukhari Umar bin Khattab berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi wahai rasulullah engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ya Umar hatta aku kun ahabb ilayka min nafsik belum sempurna iman wahai umar sampai aku yang lebih kau cintai daripada dirimu sendiri akhirnya umar mengatakan al an sekarang wahai rasulullah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri kenapa ya ikhwan kenapa para hadirin Allah subhanahu wa taala kenapa kita harus mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lainnya Para ulama menyebutkan dua sebab yang utama kenapa kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada yang lainnya. Yang pertama, seorang para ulama menjelaskan seorang bisa mencintai orang lain dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama, karena indahnya sesuatu tersebut, ya. atau karena bagusnya sesuatu tersebut, dan yang kedua, karena jasa sesuatu tersebut kepada kita. Kecintaan seorang kepada orang lain kembali kepada dua perkara ini. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling, saling menghadiahkan di antara kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Karena kalau kita memberi hadiah kepada orang lain, kita memberi jasa kepada dia. Tetakala dia menerima hadiah, menerima jasa dari kita, akan timbul kecintaan kita kepada kepada dia. Oleh karenanya, pasangan suami istri yang nampak jelas bagaimana seorang istri yang berjasa kepada suaminya berkorban bekerja dengan susahnya akan menambahkan rasa cinta kepada suaminya. Demikian juga jika nampak sang suami berusaha bekerja keras demi menafkahi keluarga, maka akan nampak kecintaan sang istri kepada suaminya. Perkara yang kedua adalah tentang bagaimana indahnya suatu tersebut. Kalau ada perkara yang indah akan kita suka benda tersebut atau kita suka suatu tersebut karena keindahannya. Hal ini kalau kita perhatikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh luar biasa. Perkara yang pertama kita berbicara tentang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sesungguhnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sangatlah besar. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali jika kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaikhwan di antara kita dahulu ada yang pernah hidup dalam dosa-dosa bergelimang dalam kemaksiatan. Dan kita tahu pada saat-saat kala itu kita merasakan maisyatan dzonka kehidupan yang sesak kehidupan yang sulit meskipun terkadang kita memiliki harta yang banyak kita tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali setelah kita mengikuti jalan nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mempelajari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengenal islam baru kita merasakan kebahagiaan ini jasa yang sangat besar yang kita dapatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi jika kita merasakan jasa terbesar di akhirat kelak seorang yang mengikuti Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih surga di akhirat kelak, kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang abadi, yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kenikmatan dunia ini sangatlah sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Sedikit amalan yang kita lakukan, sunnah sedikit yang kita kerjakan, maka ganjaran yang Allah siapkan kepada kita lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contohnya seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rok al fajri khairun minat dunia wa mafiha Dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh Lebih baik daripada dunia dan seisinya Pahala yang Allah siapkan bagi orang Yang sholat dua rakaat sebelum sholat subuh Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Dan kita tahu bagaimana isi dunia Isi dunia dengan emas permatanya Dengan barang-barang mewahnya Dengan keindahannya Dengan istananya Ternyata tidak ada bandingannya Dengan pahala yang Allah sediakan bagi orang yang solat dua rakaat sebelum subuh, bagaimana lagi dengan ganjaran-ganjaran ibadah-ibadah yang lain? Oleh kerana Ikhwan jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela berjuang, berkorban, sampai Nabi Sallam diusir dari kampungnya, dimusuhi oleh kerabatnya, ya, dilukai oleh kaumnya, dihinakan oleh kaumnya, dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dikatakan orang gila, semuanya dilakukan oleh Nabi Sallam demi agar cahaya Islam bisa sampai ke mana-mana. Agar kita bisa merasakan umatnya bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Oleh karenanya tatkala kita merenungkan tentang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada kita, maka mengharuskan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang indahnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga mengantarkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Akhlak yang luar biasa. Yang sangat menakjubkan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa inna kala ala kulluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kulluqul Quran, kata Aisyah, sungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al Quran. Kalau antum lihat tentang Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam antum ambil sebagian bagaimana mauqif Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap Nabi terhadap para sahabatnya, antum akan dapati bagaimana indahnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan beberapa contoh tentang akhlak Nabi yang sangat mulia. Di antaranya ikhwan, akhlak yang sangat menakjubkan. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi mereka sudah mengenal Nabi SAW sebagai Al-Amin Orang yang terpercaya Tidak mungkin berdusta Namun tatkala Nabi SAW menyuruhkan bahwasannya dia seorang Nabi Baru mereka mengatakan Nabi pendusta, penyair, orang gila, dukun dan selainnya Oleh kerananya Ihwan tatkala Orang-orang kafir Quraisy Mereka sedang khilaf tentang pembangunan Kaabah Kita tahu bahwasannya Kaabah pernah runtuh Dan mereka ingin merenovasi Kaabah yang itu terjadi sekitar 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, yaitu tatkala umur Nabi sekitar 35 tahun. Maka orang-orang kafir Quraisy pun mereka ingin bangun Kaabah Kemudian mereka bersepakat bahwasanya Kaabah yang kita bangun ini tidak boleh dibangun dari harta yang haram dan tidak boleh dibangun dari harta hasil perzinahan dan tidak boleh dibangun dari harta hasil riba. Oleh karenanya mereka pun mengumpulkan uang mereka orang-orang kafir Quraisy untuk membangun Kaabah. Ternyata setelah mereka mengumpulkan uang untuk membangun Kaabah, uang mereka kurang. Uang mereka kurang. Sehingga akhirnya mereka membangun Kaabah, hanya separoh tidak tidak sepenuhnya. Kaabah yang kita lihat sekarang di Mekah, itu tidak full. Kaabah tersebut hanya separoh. Sebenarnya Kaabah yang ada di di zaman Nabi Ibrahim AS, di atas kuwait Nabi Ibrahim, di atas pondasi Nabi Ibrahim, itu sampai hijr Ismail pun masuk dalam Ka'bah. Sebenarnya ada bangunan sampai Hijr Ismail. Oleh karenanya dibuatlah tanda Hijr Ismail karena dahulu Ka'bah sampai di situ. Oleh karenanya tatkala kita sedang tawaf yang disunnahkan bagi kita hanya menyentuh dua rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Karena itulah rukun yang asli, sudut yang asli. Adapun yang di sudut yang ada di Hijri Ismail, itu belum belum sempurna, bukan sudut yang asli. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu, tatkala mereka bangun Kaabah, uang mereka kurang. Mereka punya uang banyak, tapi uang haram, uang hasil riba, uang hasil perzinahan. Uang yang halal hanya sedikit, untuk mereka bisa bangun Kaabah tersebut. Berbeda dengan sebagian orang, sebagian kaum muslimin, yang mereka bangga, tatkala mereka bangun masjid dari uang-uang yang haram. Ada yang bangun masjid dari uang hasil riba. Dari praktek kerja di bank yang riba. Ada yang membangun, membangun masjid misalnya. Dengan hasil nyanyian mereka. Uang artis, uang haram. Mereka bangga sudah bangun masjid. Orang-orang kafir Quraisy dahulu malu. Malu untuk membangun Kaabah dengan uang hasil yang haram. Sehingga akhirnya Kaabah yang mereka bangun. Tidak sempurna. Setelah mereka bekerja sama ramai-ramai membangun ramai Kaabah. Tinggal hajar asod yang belum mereka letakkan. Dan mereka tahu bahwasanya meletakkan Hajar Asod pada tempatnya merupakan pekerjaan yang mulia. Maka akhirnya mereka hilaf di antara mereka. Sebagai disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam Ustadznya. Mereka hilaf. Siapa yang mengangkat Kaabah. Sampai akhirnya. Kalau tidak salah disebutkan tiga hari, tiga malam mereka berhenti. Sampai akhirnya mereka di antara mereka ada yang bersumpah. Sampai hampir-hampir terjadi pertumpahan darah di Mesir Haram. Gara-gara menentukan siapa yang harus meletakkan Hajar Asod pada tempatnya. Akhirnya. Mereka pun rapat dan mereka sepakat bahawasanya keputusan mereka... ...mereka serahkan kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam masjidil haram dari Babu Sofa. Akhirnya mereka nunggu. Ternyata yang pertama kali masuk dari Babu Sofa adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka melihat Nabi SAW, mereka mengatakan... ...atana amin rodina bil-amin. Sungguh telah datang kepada kita orang yang amanah, yang paling terpercaya. Dan kita ridho dengan keputusan orang yang terpercaya. Akhirnya Nabi SAW dengan kecerdasannya, Nabi SAW pun beri ide kepada mereka. Ini lima tahun sebelum Nabi menjadi Nabi. Nabi SAW pun beri ide hendaknya diletakkan kain besar, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah, kemudian masing-masing kabilah mengangkat pojok dari kain tersebut, mengangkat sama-sama menuju ke tempat Hajar Aswad. Mereka setuju, berarti ramai-ramai. Akhirnya dibentangkanlah kain, diletakkan Hajar Aswad di tengah, maka mereka pun ramai-ramai mengangkat Hajar Aswad tersebut. Ternyata yang meletakkannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuma mikul dari tempat tersebut menuju di dekat Hajar Aswad. Setelah tiba pada tempatnya, Nabi yang mengangkat dengan dua tangan yang mulia kemudian meletakkan di mana? Di Hajar Aswad. Akan tetapi mereka ridha dengan hal ini. Yang ingin saya sampaikan kepada antum sekalian, mereka tahu sebelum Nabi diangkat menjadi nabi adalah seorang yang amin yang amanah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berumur 40 tahun diangkat menjadi nabi Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy saat kala itu dan beliau naik di Jabal Safa. Kemudian beliau berkata, "Wahai kaumku, kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasnya ada musuh di belakang kita, apa akuntum musaddiqiyah? Apa kalian akan benarkan perkataanku?" Maka mereka serentak mengatakan, "Maja rabbuna alaikakadziban. Wahai Muhammad, kami tidak pernah tahu engkau berdusta. Engkau orang yang terpercaya. Kami akan benarkan perkataanmu." Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau begitu saya kabarkan kepada kalian tentang adab yang pedih bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala itu mereka pun mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya sendiri, saudara ayahnya Abu Lahab. Dia berkata Tabban laka ya Muhammad Sa'ir al Yum. Alihada jamaatana, celaka engkau wahai Muhammad, celaka engkau seluruh hari. Apakah karena hal ini kau kumpulkan kami? Maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didustakan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keras, dikatakan penyair gila, dikatakan dukun. Bayangkan antum dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan orang gila. Seluruh perkara atau seluruh tuduhan yang paling paling hina tatkala itu semuanya ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu, hati kecil mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah. Mereka tahu akan hal ini karena mereka mengenal Nabi sebelum itu. Yang menunjukkan mereka ya. Yang menunjukkan mereka percaya bahawa Nabi adalah orang yang amanah. Orang-orang kafir Quraisy, Mereka menetapkan, menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi s.a.w. Kalau mereka punya emas, mereka titip kepada Nabi s.a.w. Mereka punya dinar dan hirham, mereka titipkan kepada Nabi s.a.w. Padahal di siang hari mereka mengatakan Nabi pendusta, penyair gila, sinting. Di malam hari mereka mengatakan, saya titip barang saya. Ini menunjukkan mereka mengakui amanahnya Nabi SAW. Hanya saja kebencian mereka kepada Nabi membuat mereka menduduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak. Bagaimana mereka tidak benci kepada Nabi? Nabi mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Tatkala Nabi mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan, mereka berdalil dengan ini perbuatan nenek moyang kami. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata mereka kami dapati oh, nenek moyang kami demikianlah. Sikap mereka Ma ini yang kami dapatkan nenek moyang kami, begini sikap mereka dan kami hanya mengikuti nenek moyang kami Nabi SAW pun mengatakan bahwasanya nenek moyang kalian pun dahulu dalam kesesatan dan ini perkara yang sangat membuat mereka marah antum tahu, kalau antum menegur seseorang antum katakan, ya ahi ini perbuatan syirik, jimat ini syirik dilarang dalam syariat dia akan mengatakan, nenek moyang saya, kakek saya dulu juga seperti ini, terus antum mengatakan ya kamu dan nenek moyangmu, mbahmu juga keliru, sesat. Bagaimana dia tidak marah? Dia akan marah. Kalau dia dibilang sesat, dia masih masih bisa bersabar. Tapi tak kala dikatakan mbahnya juga sesat, maka dia sangat marah. Oleh kerana sulit, katakanlah kita ingin merubah tradisi seseorang. Orang-orang yang mempunyai tradisi yang salah, tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian dia berdalil dengan nenek moyang mereka, kemudian kita tegur. Mereka sangat sulit. Kita datangkan dalil, mereka tolak. Mereka bilang, ini tradisi nenek moyang kita. Demikian orang-orang musyrikin Arab tatkala ditegur oleh nabi tentang kesyirikan mereka mereka mengatakan ini tradisi nenek moyang kami dan nabi mengatakan nenek moyang kalian pun sesat fi dolalim mubin akhirnya mereka pun murka kepada nabi kemudian mengatakan nabi pendusta nabi adalah orang sinting orang gila dukun akan tapi ternyata hati kecil mereka tidak bisa menolak tentang kejujuran nabi sallallahu alaihi wasallam buktinya mereka meletakkan menyimpan Barang-barang yang paling mereka hargai, barang-barang mahal, mereka titipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan saya, bagaimana orang-orang kafir Quraisy, meskipun menghina Nabi, masih menitipkan barang berharga kepada mereka. Yang lebih menakjubkan daripada itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berhijrah, meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, orang-orang kafir Quraisy, mereka berkumpul, seluruh kabilah mereka kumpulkan, dan mereka mendatangkan anak-anak muda dari setiap kabilah. Mereka punya rencana busuk, yaitu seluruh anak-anak muda ini harus menyerang membunuh Nabi secara serentak rame-rame, jangan satu persatu. Karena kalau satu saja yang bunuh, maka kabilahnya Nabi akan menuntut balas darahnya Nabi saw. Oleh karenanya mereka punya ide supaya kabilah Nabi tidak bisa menuntut darah Nabi saw, maka harus dibunuh secara serentak. Maka mereka pun mengumpulkan para pemuda dan mereka menguping rumah Nabi saw. Sementara Harta mereka mereka letakkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka menitip barang-barang berharga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal di kota di kota Mekah untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy tersebut selama tiga hari bayangkan bagaimana amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mungkin jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan mereka membunuh saya saya ambil barang mereka tapi Nabi sallallahu alaihi tidak Nabi saw tahu dia akan dibunuh. Akan tetapi barang-barang berharga tersebut beliau kembalikan. Bahkan beliau tugaskan Ali bin Abi Thalib selama tiga hari untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Ini luar biasa tentang akhlak Nabi saw yang tidak mungkin kita dapatkan dari manusia-manusia yang lain. Yang ini tentunya, sekali kita mengetahui hal ini, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah saw. Contohnya lagi banyak ya kita akan sebut yang beberapa contoh akhlak Nabi saw. Di antaranya seperti kisah. Arab Badui yang kencing di masjid. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ya Arabiun, fabela fitoi fatil masjid. Datang seorang Arab Badui, kemudian kencing di pojok masjid. Tahukah masjid mana yang dikencingi oleh Arab Badui tadi? Masjid apa? Masjid Nabawi yang sekarang kita sedang duduk. Bukan masjid Demak yang dia kencingi, bukan masjid Ampel, bukan masjid Agung, mungkin masjid Istiqlal, masjid Nabawi. Yang sholat di masjid Nabawi, pahalanya Seribu kali lipat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi Masjid Nabawi, kemudian dia mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, fa huwa bi manzilatil mujahid fi Orang yang datang ke Masjid Nabawi belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, kata Nabi sallallahu wasallam seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang sangat mulia. Dikunjungi oleh orang seorang Arab Badui. Fazajarahun nas. Ya. Maka orang-orang pun marah, ya bagaimana? Antum bayangkan Nabi SAW mungkin sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang kencing di samping Nabi SAW. Ini perkara yang sangat ya memalukan yang... Kalau kita lihat ini kurang ajar, tidak hormat sama Ustadz. Jangankan Nabi Ustadz saja kalau ada orang di sampingnya kencing, kita mungkin ya bisa pukul orang tersebut. Oleh kerana para sahabat tak melihat orang Arab Badui ini kencing di pojok masjid, mereka pun serentak bangun ingin, ingin menghalangi orang Arab Badui tadi akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Da'u, biarin, biarin. Biarin orang Arab Badui tadi menyelesaikan hajatnya." Dan ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang sangat mulia. Akhirnya setelah orang Arab Badui tadi selesai kencingnya, maka Nabi sallallahu wasallam memerintahkan untuk mengambil seember air untuk disiratkan. Disiramkan kepada sisa kencing tadi karena dahulu masjid terbuat dari pasir. Sehingga jika tidak ada uh, tegel seperti ini ya tidak ada ubin seperti ini sehingga kalau disiramkan air maka akan ha habislah atau masuk ke dalam air kencing tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang Arab Badui tadi bahwasanya masjid ini tidak pantas untuk kotoran. Masjid ini adalah untuk mengingat Allah dan untuk apa? Zikrullah. untuk baca Al-Qur'an, tilawatul Al Qur'an, untuk zikrullah. Orang Arab Badui ini kagum dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya Nabi membiarkan para sahabat yang ingin Mencegah orang Arab Badui tadi, disuruh berhenti dari kencingnya, berhenti tiba-tiba ini bahaya. Bagaimana lagi uang air kemudian berhenti tiba-tiba bisa menimbulkan sakit dalam tubuhnya. Atau kalau dia dikagetkan, dia bisa balik akhirnya air kencing tersebut bisa berhamburan di masjid. Dan bisa menimbulkan kemonoratan yang besar. Dan bisa jadi orang Arab Badui ini kemudian jadi jengkel kepada para sahabat dan jengkel kepada Islam. Namun setelah Nabi SAW mengatakan, biarkan. Biarin dia kencing dan cuma satu... Titik saja datang apa air kencing tersebut. Menimpa bagian masjid. Sehingga mudah untuk dibersihkan. Setelah Nabi menasihati orang Arab Badu ini. Dan Nabi dan orang Arab Badu ini mendengar bagaimana sikap Nabi. Bagaimana pembelaan Nabi terhadap dia. Bagaimana Nabi menyuruh para sahabat untuk biarkan dia kencing. Selesaikan, selesaikan kencingnya. Maka orang Arab Badu ini pun berkata. Dia berdoa. Allahumma rahamni wa muhammadan. Wala tarhamma ana guairana. Kata dia, Ya Allah. Rahmatilah aku dan Muhammad saja yang lain enggak usah ya. Karena saking apa? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan apa? Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja yang lain, enggak usah. Itu <laughs> bayangkan bagaimana cintanya Arab baru ini kepada Nabi SAW. Oleh karenanya, Antum lihat, kalau Antum baca sejarah Nabi SAW, bagaimana banyak orang-orang kafir yang masuk Islam dan mereka mengatakan, Kana wajihun Nabi abgadal ujuh ilaiya. Wajah Nabi adalah wajah yang paling aku benci dari seluruh umat manusia. Yang paling saya benci Nabi SAW. Namun tatkala saya masuk Islam, maka wajah Nabi lah yang paling saya cintai. Ini diucapkan oleh seperti Amr bin Auf salallahu alaihi wasallam, yang dahulunya kafir sangat benci kepada Nabi. Tatkala masuk Islam dia sangat cinta kepada Nabi saw. Demikian juga diucapkan oleh Sumama bin Usal yang masuk Islam juga karena akhlak Nabi saw. Akan kita sampaikan dalam tatkala kita menyampaikan sejarah Nabi saw. Lihatlah kemudian akhlak Nabi saw memberi pengaruh kepada Arab Baduy ini, akhirnya dia pun mencintai Nabi saw. Di antara akhlak Nabi SAW, kita sebutkan contoh yang terakhir. Sebelum kita membuka tanya jawab. Dari Anas bin Malik radiallahu ta'ala'anhu juga. Tentang kisah seorang Arab badui. Tadkala Nabi SAW sedang bersafar bersama atau berjalan bersama sahabatnya. Dan di antara mereka ada Anas bin Malik radiallahu ta'ala'anhu. Tiba-tiba datang seorang Arab badui. Dan Nabi SAW sedang memakai selendang. Yang ujung-ujungnya agak kasar. Orang Arab badui ini terus... Dengan langsung mengambil selendang Nabi dan menarik selendang tersebut dari leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memberi bekas merah di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sekarang posisinya sebagai raja, bukan hanya sebagai raja, sebagai Mufti, ya. bukan Ustadz biasa Mufti. Kita tahu kita menghormati seorang bisa jadi karena dia seorang Ustadz kita hormati, apalagi seorang Mufti kita hormati terlebih-labih lagi dia seorang raja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepala negara dan juga seorang mufti kala itu. datang orang Arab Badui dengan kasarnya kemudian menarik selanjutnya Nabi SAW dengan kerasnya sehingga memberi tanda merah di leher Nabi SAW dan tidak mungkin memberi tanda merah kecuali dengan tarikan yang sangat keras maka orang Arab Badui tersebut mengatakan Ya Muhammad murni bima'alillahi ladhi'indak wahai Muhammad sudah kasar dia mengatakan dia tidak mengatakan wahai Rasulullah wahai Nabi Allah tapi dia mengatakan dengan nama Nabi wahai Muhammad Berikan kepadaku harta Allah yang ada pada kamu. Bayangkan dia tidak mengatakan berikan hartamu, tapi dia sudah tentukan dia bilang harta yang ada pada kamu cuma titipan Allah. Kalau gitu berikan sama saya. Ini perkataan yang sangat kasar, ya? yang kalau diucapkan kepada kita kita tahu harta harta kita. Ya? Memang semuanya dari Allah, tapi kan yang kita yang cari kita yang. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh orang Arab abadui tadi murni bimali lahiladhiya indak. Berikan harta Allah yang ada pada kamu berikan sama saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun iltafata ilaih, memandang orang Arab badui tadi, fatabas sama audahika, Rasulullah SAW pun tertawa, kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk memberikan harta kepada orang Arab badui tadi. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang, kecuali orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, Yekwan. Antum saja, kalau antum lagi tawaf, ada yang dorong sedikit, hmm, antum langsung keluar, siapa yang dorong saya kurang ajar? Disenggol sedikit saja, jangankan dalam antum sekarang solat. Saya tunjukkan banyak orang yang Tadkala dia sholat, nampak keangkuhannya. Antum tadkala sedang sholat, diluruskan oleh orang, maju sedikit. Antum langsung kadang-kadang timbul kosombongan Antum. Emang saya salah ini berdiri? Padahal dia sudah jelas salah, suruh maju, tidak mau dia. Ada sebagian orang seperti itu. Sudah jelas sahfnya tidak rata, disuruh maju, tidak mau dia. Tidak mau. Dia merasa kalau dia disuruh seakan-akan, dia salah, dia tidak tahu agama. ya. Padahal perkara ringan tinggal luruskan sahf. Ya, karena menjalankan sholat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian orang, Enggan untuk diperintah. Enggan. Bagaimana kalau ditarik, Dengan cara yang kasar seperti itu. Ini orang padahal bukan siapa-siapa. Disuruh maju safnya saja enggan. Bagaimana kalau seorang bupati. Bagaimana kalau seorang gubernur. Bagaimana kalau seorang kiai terkenal. Kamu siapa nyuruh kiai maju ke depannya. Artinya, Namun Nabi s.a.w. adalah orang yang luar biasa. Sangat luar biasa akhlak Nabi s.a.w. Kalau kita ingin, Menceritakan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya sangat panjang lebar mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan Insyaallah uh, esok hari kita lanjutkan tentang pembacaan kitab Al Fusul Fisiratul Rasul tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya selanjutnya kalau ada yang bertanya uh, saya persilahkan baik berkaitan dengan Sirah Nabi Sallam atau berkaitan dengan perkara-perkara agama yang lain baik, baik Umrah maupun yang lainnya. Yang kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab maka saya tunda jawabannya pada pertemuan berikutnya. Wallahualam ala bissowab. Silakan kalau ada yang bertanya dari para hadirin dan jemaah umroh sekalian. Insyaallah nanti kalau kita sampai pada kajian-kajian berikutnya ya, masih maju lagi. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Tolong maju pak, tolong maju biar saya dengar pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang ngaji. Cepat biar yang lain dengar sekalian. Tolong. Nah, Di sini pak. Sampaikan uh, pada para jemaah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim uh, Kami Sejama'a Umrah insya'Allah uh, Yang ingin saya tanyakan Mungkin uh, Berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi Yaitu mengenai <coughs> Kami pernah mendengar uh, Selentingan dari Orang-orang yang lain Yang sedikit uh, menggetarkan dari jiwa kami Yang tadinya kami semangat sekali Ingin keraudah Ingin Berada di posisi terdepan pada saat sholat Ingin di sholat fardu Tapi ada salah, beberapa orang yang sampai Mengatakan Gak perlu kita sampai ke raudha harus berdesak-desakan Cukup lima, Cukup lima waktu sholat fardu aja Di masjid Nawawi itu, uh, Udah cukup gitu gak perlu sampai berebut-rebutan Di raudha nah, Mohon tangkapan Ustadz agar kami merasa Lebih kuat lagi, lebih tekadnya Lebih bulat lagi dan Benar-benar bersemangat untuk melaksanakan Terima E, pertanyaan yang sangat bagus ya tentang semangat untuk bisa salat di saf yang pertama ataupun bisa ke ya, ya. tentunya kita tahu bahwasanya e, pahala yang Allah janjikan terhadap orang yang salat di saf pertama sangatlah besar sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya mereka tidak bisa memperoleh saf pertama kecuali dengan undian lastahum maka mereka akan mengadakan undian. Kenapa? Karena pahala yang Allah sediakan bagi orang yang salat di Saf yang pertama. Yang kemudian, masalah kedua juga masalah rautah. Kita tahu bahwasannya rautah adalah tempat yang sangat mulia di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan rautah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'ba'ina mimbari wa bayti rautotun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman dari taman-taman surga. Para ulama berselisih tentang makna dari taman surga ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Raudah ini nanti diangkat oleh Allah ke surga. Ya. Raudah ini akan diangkat ke surga. Dan sebagai bukti bahwasannya ada orang-orang yang pernah ke, ke Raudah. Ada yang mengatakan maksud dari sabda Nabi SAW tersebut, bukan Raudahnya yang diangkat ke surga. Tetapi perkataan Nabi bahwasannya Raudah taman-taman surga, menunjukkan barang siapa yang beribadah ke situ, merupakan salah satu jalan menuju surga. Kenapa dikatakan taman surga? Agar untuk kita hampiri. Agar untuk kita masuk dalam taman tersebut. Agar kita bisa beribadah di situ. Oleh karena para ulama mengatakan, Tempat yang paling mulia di Masjid Nabawi adalah rautah. Ibadah yang paling mulia dikerjakan di mana? Di rautah. Kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu, sah pertama lebih utama daripada rautah. Karena ada hadis yang lain. Ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya. Lebih utama, sholat di sah pertama. Oleh karenanya di zaman Umar dan zaman Uthman, terjadi pelebaran masjid ke arah depan, ke arah kanan, dan ke arah belakang. Namun tatkala dilaksanakan sholat fardu, kita tahu bahwasannya para sahabat mereka menjadi imam. Umar, dia adalah seorang raja Seorang kepala negara, khalifah Dan dia juga seorang imam Akan tetapi Umar bin Khattab Tetap aja solat di depan Meninggalkan raudah Dalam melaksanakan solat fardu Ini menunjukkan bahawasanya solat fardu Solat lima waktu lebih utama Dikerjakan di sahab pertama Meskipun harus meninggalkan raudah Adapun ibadah-ibadah yang lain Solat sunnah Dan yang lainnya Maka lebih utama adalah di raudah Dan saya perlu ingatkan bahawasanya Tidak ada ibadah khusus di raudah Tidak ada tidak ada doa khusus di Raudhah, tidak ada. Tidak ada solat khusus di Raudhah, tidak ada. Tidak ada bacaan khusus, zikir khusus di Raudhah, tidak ada. Rasulullah mengatakan umum, Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah adalah taman dari taman-taman surga. Oleh karenanya ibadah dilakukan, ibadah apa saja, silakan. Oleh kan disebutkan dalam riwayat, disebutkan bagaimana? Al-Imam Al-Bukhari pernah menulis sebagian bukunya di Raudhah. Di Layalil Mukmirah, tatkala bulan purnama beliau menulis sebagian bukunya di mana? Di di Raudhah. Karena mereka tahu tentang kota Raudah. Oleh kerana seorang jika sudah masuk di raudah, biasanya yang mereka lakukan adalah solat dan berdoa. Karena itu ibadah yang paling agung. Mau mau ngapain lagi? Mau zikir? Tidak sempat solat aja deh. Nah, tidak apa-apa. Yang penting bukan waktu terlarang. Kecuali kalau dia masuk dalam melaksanakan solat tahiyatul masjid. Maka tidak jadi masalah. Tapi kalau waktu-waktu terlarang, tidak boleh seorang melakukan misalnya dia ke raudah setelah subuh langsung. Ini waktu terlarang tidak boleh solat. Maka ketika masuk ke raudah, cukup berdoa. Oleh kerana dia tunggu sampai waktu Matahari terbit, baru masuk raudah, baru silakan sholat. Misalnya sholat ishraq atau sholat duha di raudah. silakan tidak jadi masalah. Kemudian setelah sholat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah tempat yang paling mulia untuk kita laksanakan ibadah di dalam masjid-masjid Nabawi. Lantas, kita tidak akan menyalahkan orang-orang yang berebut-rebutan untuk pergi ke raudah. Kenapa? Karena mereka ingin pahala, mereka ingin surga, mereka ingin hampiri taman surga. Rasulullah menyatakan raudah taman surga datang orang kemudian dari jauh-jauh, kemudian malas-malas bahkan meremehkan rautah, ini perkara yang keliru, buat apa Nabi mengatakan, di antara mimbarku dan rumahku ada taman surga, kalau ternyata disepelekan Rasulullah SAW mengucapkan demikian dalam rangka untuk memotivasi, namun saya ingatkan ikhwan, para hadirin dan orang-orang umrah sekalian ya, kita terkala masuk rautah, tentunya kita dengan adab, kita tunggu antrian, jangan kemudian kita desak-desak orang, kita injak-injak orang, ini tidak boleh beribadah di rautah hukumnya sunnah, sementara menyakiti orang, hukumnya apa? Haram. Dan ini sama persis seperti masalah mencium hajar aswad. Sebagian orang, karena ingin mencium hajar aswad, dia pun mukul kepala orang, dia tendang kepala orang, apanya dia dorong dorong orang, akhirnya dia bisa masuk ke hajar aswad. Setelah itu dia cium hajar aswad. Setelah dia cium hajar aswad, kemudian dia pamer-pamerkan, saya sudah mencium hajar aswad. Dia pamerkan di Nusantara, di tanah air. Pertama, dia sudah berbuat keharaman menyakiti orang lain. Yang kedua, dia riak, sombong. memamerkan ibadah dia. Terus apa yang dia dapatkan dari hal itu? Bahkan sebagian orang bayar. Ya, Karena di sana ada mafia, orang-orang Indonesia. Mafianya bukan orang Afrika ya. Orang apa? Orang Indonesia. Mau bayar berapa pak? Masukin kajar aswad. Jangan, ini haram hukumnya. Pertama itu jual beli di masjid. Haram hukumnya. Ini adalah apa jual beli di masjid. Ada akad. Dan Allah Rasulullah melarang akad dalam masjid. Yang kedua... Akad dalam rangka untuk menyakiti orang. Ada orang yang sudah ngantri, dua jam dia ngantri, kemudian tiba-tiba antum, masuk kasihan orang ini. Kalau mau, mau cium hajar aswat, ya ngantri. Kalau tidak juga tidak mengapa. Rasulullah sudah mencontohkan dengan mencium hajar aswat. Rasulullah mencontohkan dengan megang hajar aswat. Rasulullah sudah mencontohkan dengan memberi isyarat kepada hajar aswat. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Demikian juga masalah rawdha. Jangan sampai gara-gara kita semangat untuk raudhah akhirnya kita melangkai orang kita menginjak orang. Kemudian nih, ikhwan, kalau sudah masuk ke raudhah, jangan juga satu jam dalam raudhah. Banyak orang yang antri kasihan antum dipindahin enggak mau diputar-mutar kanan mutar kiri akhirnya apa? Kasihan. Mana mana praktik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menyukai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Masih banyak orang ngantri, wat, wow, teriak-teriak. Sementara kita satu jam di, kita putar, putar sini. Kalau antum ingin tidur di raudhah, gampang. Dan ini bisa dipraktekkan oleh penduduk kota Madinah. Pingin duduk, duduk di raudhah dengan tenangnya tidak ada orang yang musik, antum datang pas waktu umroh lagi ditutup atau waktu haji lagi ditutup dan belum dibuka musim umroh, visa umroh belum dikeluarkan. Yaitu ada sekitar-sekitar dua mingguan antara haji dan umroh itu kosong masjid Nabawi antum datang ke masjid nabawi jam 9 pagi tidak ada orang duduk sendirian itu berzikir salat terserah Satu jam juga tidak ada yang tegur tapi kalau sekarang seperti ini maka kalau kita sudah masuk raudhah silakan berdoa salat kemudian segera keluar sisakan waktu untuk saudara-saudara kita tatkala kita niatkan kita segera beranjak dari Raudo dalam rangka untuk memberi waktu kepada saudara-saudara kita. Kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita tahu, Allah tahu. Kalau seandainya Raudo ini kosong, kita akan berjam-jam di situ. Namun tidak memungkinkan kondisinya. Allah alam, bismillah. Ada lagi yang bertanya. Terima kasih. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bab solat. Kalau solat di sini, imam itu di sebelah mana? Imamnya, aduh di sebelah mana? Kemudian yang kedua, kalau di depan masjid sini kan ada halaman di depan sana, ada orang yang sujud di sebelah sana itu menghadapnya kemana? Ya, siap, ke sana. Terus yang ketiga, kenapa Bismillah saya nggak dengar? Makasih. Ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, imamnya sebelah mana? <laughs> imamnya sebelah sana ya pak. Kalau untuk bapak ke depan, dia ada nomor pintu nomor satu, pintu babu salam Masuk sebelum sampai ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada mihrab kecil, itulah tempat imam. ya. Oleh karena sesekali berusaha untuk sholat di sah pertama. Ya, sholat di sah pertama memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Sebagian teman-teman kita tahu, sejak Ba'da Asar dia sudah di situ. Supaya harus bisa mendapatkan salat sholat sah pertama. Dan terkadang ada sebagian orang yang tidak adil dalam sah pertama. Dia sewa orang duduk di situ. <laughs> Saya lihat sendiri. Nanti bosnya datang sudah menjelang maghrib. Orangnya pergi dia bosnya tinggal duduk. Ini dia punya anak buah yang untuk Memboking mem sah pertama. Nanti makelir ada orang Subhanallah. Kita kadang menunggu sah pertama. Nanti ada orang keluar dia sudah enggak balik lagi ke masjid. Kita peris di belakang dia. Kalau dia keluar kita akan masuk. Begitu kita mau masuk tahu-tahu ada orang lemparkan sorbanya dari jauh kata dia tempat saya. Jadi sorbanya di luar sampai daripada badannya. Ini adalah praktik-praktik yang salah dalam mendapatkan sah pertama. Tapi kalau kita ngantri sabar kita akan dapat sah pertama Insya Allah. Ya. Dan berusaha. Tidak usah kita pamer ke orang lain, tapi kita ingin tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, saya pernah solat di sah pertama di masjid Nabawi. Ini ibadah yang agung. Tidak mengapa kita mengorbankan waktu, yang mengorbankan kesabaran duduk di sana, entah jam berapa antum duduk berusaha untuk bisa solat di sah pertama di masjid Nabawi. Jadi imamnya di daerah sana. Yang kedua, kalau orang-orang solat ke depan di... para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pertanyaan yang kedua tentang orang-orang yang Solat di bagian depan. Mereka menghadap ke mana? Mereka tetap menghadap kiblat ya. Mereka tetap menghadap kiblat karena kiblat di di Madinah adalah ke arah selatan, bukan ke arah barat seperti kita di Indonesia. Oleh karenanya terkadang kita dapati sebagian jemaah Haji yang ngeyel. Kadangkala ibu-ibu mereka solat di hotel, diberitahu bu, solatnya menghadap sana selatan. Kata dia enggak, kita menghadap barat. <laughs> menghadap barat kalau Indonesia, kalau di sini menghadap apa? selatan oleh karenanya diberi, diberitahu kepada jemaah haji ya di Madinah menghadap Kaabahnya adalah menghadap ke arah selatan. Yang ketiga mengenai membaca bismillah ya. Sungguhnya kalau antum ingin membaca di antaranya tentang khilaf tentang masalah membaca bismillah, silakan baca tafsir Ibnu Katsir ya, di awal-awal Ibnu Katsir tentang masalah pembahasan bismillah atau dibaca atau tidak. Yang jadi masalah bukan dibaca atau tidak. Yang jadi masalah dikeraskan atau ti tidak. Mereka juga baca. Mereka juga baca. Cuma para ulama khilaf. Mana yang lebih afdal dikeraskan atau tidak. Inilah khilaf di antara para para ulama. Dan mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Tetapi sekedar karena dalil yang mereka da da dapatkan. Ada sebagian dalil yang menyebutkan. Sebagian saat mengatakan. Saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman. Saya tidak mendengar mereka membaca bismillah. Ada dalil yang lain menunjukkan seakan-akan. Rasulullah SAW kalau baca, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. alamin Sehingga dipahami, bahwasannya bismillah dibaca dengan dikeraskan. Ini masalah khilafiyah. Tetapi, tuduhan orang menyatakan bahwasanya imam-imam di sini tidak baca bismillah, itu keliru. Mereka baca hanya saja dikeraskan atau tidak, itu masalah khilafiyah. Oleh karena sebagian para imam terkadang mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seringnya mereka tidak mengeraskan, meskipun mereka baca bismillah. Ini perkara yang uh, ringan. Tidak perlu kita... Uh, Perdebatkan dan tidak perlu aneh ya oleh karenanya semisalnya juga seperti masalah kunut subuh mungkin orang orang mengatakan di sini kok tidak ada kunut subuh di mekah dan medina tidak ada kunut subuh kita katakan masalah kunut subuh, subuh juga masalah khilaf di antara para ulama ya. seperti Al Imam syafi'i Memandang bahasnya kunut subuh hukumnya sunnah sementara imam imam yang lain mengatakan tidak sunnah ada kunut tetapi namanya kunut nazilah kunut yang dilakukan atau dikerjakan tatkala terjadi musibah besar menimpa kaum muslimin seperti kemarin tatkala terjadi banyak musibah di pembantaian kaum muslimin di suria maka di sini para imam banyak kunut tiap hari bukan cuma subuh saja zuhur asar maghrib, isya subuh seluruhnya apa kunut mendoakan mereka agar mereka di ini dipraktikkan di masjid di kota di saudi, saudi arabia secara umum mendoakan kaum muslimin yang dibantai di uh, di siria ya. ini seperti namanya kunut nazilah ini kalau ini disepakati sunahnya yang jadi masalah kunut subuh secara terus-menerus ini khilaf di antara para ulama yang berpendapat akan sunahnya silakan dipraktikkan. Tetapi yang tidak menganggap sunahnya maka jangan dicela. Ini adalah masalah khilafiyah ya. Oleh karenanya terkadang yang saya terkadang aneh saya dengar di tanah air kita, sebagian orang berlebel-lebelian tentang masalah kunut subuh. Al-Imam Syafi'i tatkala mengatakan rahimahullah tatkala mengatakan kunut subuh itu disyariatkan, maksud beliau hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada orang salat subuh tidak kunut subuh, salatnya tetap aja sah. Dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Namun sebagian orang Indonesia berlebihan. Sampai menganggap kunut subuh itu wajib. Bahkan kalau ada yang tidak kunut, sholatnya diulang. Ini dari mana ajaran seperti ini? Ini tidak benar. Ya. Kalau mau kunut silakan. Dan saya pun yang berpendapat, saya berpendapat, kunut subuh tidak sunnah, saya pun kalau sholat di belakang orang yang kunut subuh, saya ikut kunut bersama dia. Karena ini saya sebagai makmum posisinya. Dan itu fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad memandang kunut subuh tidak sunnah. Tapi dia berfatwa kalau ada orang solat di belakang imam yang kunut maka ikut kunut. Demikian juga imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah menganggap kunut subuh tidak sunnah. Tetapi dia berfatwa kalau ada orang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh silakan kunut. Karena dia posisinya sebagai apa? Sebagai makmum. Ada lagi yang bertanya. Ma'rifat. Uh, mau diterangkan tentang tahalul dalam umrah. Karena yang saya baca itu ada dua Antara tahlik dan taksir Tapi kenyataannya yang banyak terjadi itu Sebagian hanya memotong bagian rambutnya saja Sungguhnya, cara bertahul adalah dua model Yang pertama, cukur gundul seperti yang bertanya Dan yang kedua, cukur pendek ya. Dua-duanya mulia Tetapi yang lebih afdal adalah cukur gundul Allah menyebutkan orang-orang yang gundul lebih dahulu daripada orang-orang cukur pendek La tadukulun almasjidal harama insyaallah Muhalliqina ruusakum memukassirin Kata Allah Insya'allahu aminina muhalliqina ruusakum memukassirin Kata Allah Sungguh kalian benar-benar akan masuk di masjid haram Dengan penuh keamanan Dalam kondisi Menggundul rambut kalian Dan juga motong pendek Allah mendahulukan penyebutan orang-orang yang gundul Daripada orang yang cukur, cukur pendek Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Rahimallahu al-muhalliqin Semoga Allah merahmati orang-orang yang botak Para sahabat yang cukur pendek mengatakan, Ya Rasulullah al -mukassirin. Terus yang orang yang cukur pendek, kenapa tidak didoakan ya Rasulullah? Rasulullah mengulangi doanya lagi. Rahim Allahul Muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Yang cukur pendek, pendek protes lagi ya Rasulullah. Terus yang cukur pendek, gimana? Rasulullah berdoa lagi. Rahim Allahul Muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Yang para sahabat cukur pendek mengatakan ya wal mukassirin. Yang cukur pendek bagaimana Kata SAW, Wal SAW Demikian juga semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur pendek Dari sini kita tahu Orang yang gundul didoakan tiga kali oleh Rasulullah SAW Yang cukur pendek hanya didoakan berapa? Sekali Makanya jangan sampai cukur pendek Mentertawakan yang gundul Harusnya sebaliknya yang gundul mentertawakan yang cukur pendek Karena yang gundul lebih dimuliakan oleh Nabi Dimuliakan oleh Allah Didoakan oleh Nabi tiga kali Namun saya ingatkan Jangan tak kita bertahalul kita hanya mengambil tiga helai rambut. Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebenarnya ulama mengatakan tidak sah seperti ini. Kalaupun kita mengambil rambut, maka ambil dari segala sisi. Ambil sedikit sini, sedikit sini, sedikit sini. Dari banyak sisi. Ada pun hanya mengambil tiga helai saja, sebenarnya ulama mengatakan ini bukan tahalul. Tidak sah seperti ini. Meskipun ada yang mengatakan itu sah. Saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat tidak sah. Kenapa? Karena diriwayatkan bahwasnya Nabi Alaihi Wasallam pernah berhijamah. Pernah uh, hijama di kepala beliau Tadkala beliau sedang ihram. Namun tidak diriwayatkan beliau bayar fidyah Menunjukkan tadkala cuma dia ambil rambut sedikit Itu tidak bertahalul Wallahualam bismillah Intinya kita berhati-hati Kita sudah mengeluarkan uang yang banyak Untuk bisa melaksanakan ibadah umrah Apa salahnya kita botak sekali-sekali ya, ya. Yang masalahnya di Indonesia rambut itu, hukumnya, rambut itu sangat berharga mahal di Indonesia Makanya sebagian Indonesia orang Sebagian syih ketawa Mereka melihat di sebagian pondok Kalau ada orang nakal dibotakin Kali dia apa masalahnya dibotakin? Kenapa? Karena malu. Di sini botaknya kan jadi masalah. Indonesia kalau dibotakin malu sekali. Di sini botakin dia tidak jera botak Botaknya jadi masalah. Di Indonesia kalau dibotakin jadi masalah bagi mereka. Oleh karenanya, karena mumpung kita masih di Madinah, di Mekah, sesekali botak tidak jadi masalah. Botak karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wataalla. Biarkan orang mencibir, biarkan orang tertawa. Yang penting kita di muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaAllah mengenai pembahasan tentang sirah Nabi kita lanjutkan pada esok hari, demikian juga pada hari Senin, dan pada hari Selasa dan Rabu kita akan bahas tentang fikih bulugul maram, yaitu tentang hadis-hadis hukum, dan seperti biasa hari Kemis dan Jumat kita akan bahas tentang kitab Tauhid demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf wa billahi wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh